Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Topik yang akan dibincangkan ini adalah Allah menjadikan Rasulullah SAW sebagai yang paling terhormat di yang paling Insyaallah pada kesempatan siang hari ini kita akan mengangkat sebuah topik tentang ciri-ciri umum surga. surga merupakan tambahan bagi siap muslim bukan hanya jabatan Siap muslim seperti ini mendapatkan jabatan para anbiya, para nabi, mendapatkan para rasul. Walisari para nabi pun mereka sering berdoa dan selalu berdoa dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Nabi pernah para apa doanya dalam Al-Qur'an beliau berkata Wajah almi memerlukan di jannah tidak Ya Allah, diri alalu termasuk dari waris surga itu adalah kenikmatan. Ada pun nabi daripada Muhammad sallallahu alaihi wasallam terlalu banyak doa yang beliau panjatkan kepada Allah agar dimasukkan ke dalam surga. Di antaranya doa yang Allah berikan kepada Alquran, perbendaharaan tina di dunia kasar, wafat apa wafat sana wafat anda benda. Yang pentingnya ayat kami berikan dan kami kembalikan di dunia. Dan berikanlah kami kebaikan di akhirat Dan kebaikan di akhirat adalah sunnah Wa pina adat pacar dan jauhkanlah kami dari Adat terhadap jannah Ya Allah meminta kepada kau surga meminta kepada kau amanah Yang bisa menjadarkan aku Kepada surga ini doa Nabi SAW Ya Rosululloh SAW memotivasi, memotivasi para sahabat dengan berkata, Umu ila jannah ini. Abu Hasan Al Aqwal ab. Bagi belas kali menuju surga yang luas sesuatu langit dan bumi. Ada seorang sahabat datang ke Rasulullah SAW. Dia mengeluh dia tidak dapat berdoa sebagaimana Allah Swt berucapkan kepada Rasulullah SAW. Dia mengatakan, Ya Rasulullah inilah opsi mudah dan tidak terkawal dan tidak Ya Rasulallah, aku tidak pandai. Untuk berdoa sebagaimana doa yang aku ajarkan dan doa yang aku ajarkan mengemukakan jawat kepada Allah Taala. Walakin asal muamalah jadi nazar Allah untuk kehijiran neraka. Tapi aku minta kepada Allah Surga dan aku berlindung kepada Allah dari nerakanya. Apa jawaban Nabi Rasulullah? Rasulullah: Haulah nul dan din. Permohonan saya dan mu'ad juga seputar itu, seputar masuk surga dan dijauhkan dari neraka jahannam oleh kerana kemenangan yang hakiki, keberuntungan yang hakiki adalah selamat dari neraka dan masuk surga. Pemancung ziharinna, wudhu shalijannah, tak. Fakad bas. Wamal hayatul dunya dalam tauburur. Allah subhanahu wa taala bangsiapa? Zuh ziharinna diselamatkan dari neraka jahannam. Wudhu shalijannah dan masuk dalam surga. Fakad bas. Maka dia telah menang, dia telah beruntung. Kemudian Allah wamal hayatul dunya dalam tauburur. Berarti dalam kehidupan dunia itu kecuali hanya pergiasan yang beribu. Oleh kerana kita tidak ingin termasuk dengan orang-orang yang berpedaya dan tertibu dengan gemeraknya dunia Kita tidak larang mencari dunia Kita tidak larang untuk mencari Membuat istana di dunia, tidak dilarang Namun jangan sampai kita lupa untuk membangun istana di surga Ini jadi masalah Kebanyakan orang sibuk mencari dan ingin membangun istana di dunia Dia lupa untuk membangun istana di di surga Malah bikin istana di neraka jenang Baik pastor Padahal kita tahu dan kita yakin di seluruh wilayah ini kita akan meninggal dan maut bisa menyebut kita kapan saja dan sering maut itu datang tanpa kasih pendahuluan sering maut datang tanpa di, ada pemberitahuan terlebih dahulu mungkin teman-teman para anda yang pak brokes baru-baru kemarin saya dapat berobat sekarang sedang jogging juga kau tahu tidak tanpa ada pemberitahuan dan benar, benar kata seorang punya tak zauwat mina dunia fakir nakara jadri, tidak jadnya lain tuhan tak isyarat fajir. Berpegalah dengan ketakuan, sungguhnya kau tidak tahu jika telah tiba malam hari, apakah kau masih bisa hidup sampai pagi hari? Wakafin sohein mata minwaire illadzin, wakafin sakin min ashshin dan min adzin. Tidak banyak orang sehat orang fiah tiba-tiba meninggal tapi tidak pun sakit. Dan sebaliknya ada yang sakit disangkakan meninggal ternyata masih hidup. Wakafin fadlan sawasbah wa taufikan. Waktu aku dah jilat aja saja untuk metal Betapa banyak pemuda yang masih tertawa di sore hari, masih tertawa di pagi hari tiba-tiba tubuh mereka dimasukkan dalam gelap nyali yang lama. Waktu minaroh sinzayinu hari zaujiha, waktu syajat akfanu wahyala tadi. Betapa banyak pemperi wanita yang diriak dan dihias, dipercantik untuk disembahkan kepada mempelai lelaki. Ternyata kain kafan yang disanjak jadilah kulit tidak tidak sah. Berikanlah hari yang terbaik. Kita semua yakin. Kita akan menggantinya dan kita tidak Walaupun kita hidup kita sih tidak akan bisa lama lama ya Rasulullah SAW mengatakan ahmar <tuk> umat ibadah sisi tidak sebeai apa nama nya itu tadi umat umatku dari 60 sampai 70 dan jalan yang lewat daripada itu ya Coba yang eh, lebih dari tujuh puluh tahun siapa sekarang satu lagi dua jarang jarang yang teman temannya pada kemana <tuk> sudah di luar jadi loh. Yang di bawah 70 tahun, 90 di atas 90, coba. 1. 2, siap-siap. Bukan berarti yang di bawah tidak siap, ya, semua siap-siap. Namun ketika tanda-tanda itu dikuno, atau sudah beri banyak tanda-tanda bahwasanya -tanda. sebentar lagi mau akan gitu. Uban pada, rambutnya mulai tanda, tanda, tanda, tanda, tanda. beriput, menyelimuti seluruh tubuh. Tidak kuat lagi seperti dahulu. Ini semua tanda dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau manusia selalu muda, dia semua menangguh. Allah beri dan Alhamdulillah Allah beri peringatan, peringatan. Setiap kali kita sekejap lagi, sudah mulai menua, rambut sudah mulai muti. Oleh darahnya kita ingin, ya. Sekarang kita meninggal dunia, kita ingin tempat peristirahatan terakhir kita di surga, bukan di neraka. Dan tidak ada pilihan kecuali surga atau neraka kepada Muslimul Mutaalifin Fariqun Firjan dan Fariqun Fisakhir. Sebahagian di surga dan sebagian di neraka saja. Olehnya perhatian kita semasa hari, hadis, -hari ini saya akan menyampaikan tentang ciri-ciri surga dan kita akan mencoba untuk menelarah makna dari tiga ayat yang Allah sebutkan dalam surat Al Imran surat ketiga. Ayat 33, 34 dan 35. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Ali Imran surah ke-3 ayat 33, wasalihu ila madhhabati min rabbikum wa jannatin 'ardha as-samawati wal ardi 'idatun lil muttaqin alladhina yunfiquna fi as-sara'i wal dhara'i wal qadimin al ghayla wa 'afina 'an an-nas wa dhahibu al muhsinin walladhina idza fa'alu fahjan aw dhalla fa'azzaruhum dalla Allah Karena itu, pintu-pintu ke Allah, belum disembunyikan apa yang mereka perbuat dan mereka ketahui. Ulati, ganjaran mereka adalah surga dari Rabb-nya dan surga. Dan surga yang mengalir di bawahnya. Allah Subhanahu wa taala, bersegeralah kalian. Bersegeralah kalian menuju ampunan Allah, ampunan Allah Dan bersegeralah kalian menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang Allah siapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Allah sebutkan surga di awal, Allah sebutkan surga hingga Allah siapkan, Allah siapkan bagi orang, -orang yang bertakwa. Siapa orang bertakwa tersebut ciri-ciri penghuni surga kata Allah yaitu orang-orang yang berinfak dalam keadaan lapang dan dalam keadaan sulit mereka berinfak. Wal gadina al-haq, orang-orang yang menedah amarah, dan orang-orang yang maafkan orang lain yang menzaliminya. Dan Allah menyukai orang-orang berbuat baik. Dan orang-orang sekalipun -orang berbuat perbuatan kecil maka dia pun ingat kepada Allah лезны melakukan perbuatan kecil atau mendalami dirinya dia pun ingat kepada Allah maka segera dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia tidak terus-menerus melakukan maksiat tersebut pada dia nanti mereka itulah orang-orang yang balasan bagi mereka adalah ampunan Allah dan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai khalidina fiha mereka kekal di dalamnya selama-lamanya wa ni'mat ajrul amilin <dinafi> dan sungguh indah dan sebaik-baiklah sebaik-baik pahala orang yang beramal tapi para hadirin yang telah inilah tadi surat Al Imran ayat seribu tiga puluh tiga, seribu tiga puluh Allah menyebutkan surga dan Allah menyebutkan tentang ciri-ciri mukmin surga. Tapi surga di awal ayat Allah mengatakan wajah nasir arduh s sama wajah al arduh wa -ardu muttaqin. Bersegeralah menuju surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi, luasnya seluas langit dan dan bumi, semuanya dalam bahasa Arab ardhun artinya bukan luas, tapi ardhun artinya lebar oleh kris kondisi tafsir mengatakan, Allah menyebutkan kalau kita terjemahkan secara terleks maka artinya, yang menuju surga yang lebarnya seperti lebar langit dan bumi, kata para ulama kalau lebarnya segitu berarti panjangnya lebih berarti luas surga itu lebih daripada langit dan bumi Allah menyebutkan langit dan bumi hanyalah pendekatan karena itulah makhluk yang paling luas yang bisa kita lihat Padahal luas surga lebih daripada Langit dan bumi Dan langit adalah makhluk yang paling luas Yang bisa kita lihat dengan kedua mata kepala kita Ada makhluk yang lebih hebat daripada langit Dan yang lebih luas daripada langit Seperti ars Allah Taala. Seperti kursi Allah yang Allah mengatakan Wasi'a kursi'iuh sama wal ar Kursi Allah meliputi Langit dan, dan bumi Tetapi yang bisa kita lihat dengan mata kepala kita Selama kita hidup ini Yang paling luas adalah langit dan itu pun sangat luas. Kita yakin langit langit sangat luas, sangat lebar. Makanya Allah sering menyebutkan bagaimana keagungan penciptaan langit, Kata Allah, "Anta bashaddu khaufan min samaa'. Apakah penciptaan kalian lebih hebat atau penciptaan langit yang Kami bangun?" Allah mengatakan, "Wa samaa'a banaaynaahaa bi'ajzi wa innaa lam musii'uun." Langit yang Kami bangun dengan kekuatan Kami dan Kami luaskan, sungguh Kami luaskan langit Oleh itu. Bahkan dalam langit ada makhluk-makhluk yang luar biasa, yang besar seperti matahari renggulan, bintang-bintang, galaksi-galaksi. Kita tidak tahu mana pangkal langit dan mana hujungnya, namun kita yakin langit sangat luas. Kalau surga itu seluas langit, sungguh sangat luas. Bumi ini tidak ada apa jadi langit Kalau surga itu seluas langit, maka sangat luas. Bagaimana lagi kalau lebih luas daripada daripada langit? Oleh karenanya, penghuni surga yang paling rendah, di, yang paling dekat di surga, yang paling misi di surga bukan yang paling misi artinya dia kaya raya tapi dia yang paling rendah derajatnya daripada yang lainnya ternyata Allah beri berikan kekafiran kepada dia sepuluh kali lipat dunia adalah ya Nabi bersabda mengatakan inilah alam akhir ahli neraka keluar kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang paling terakhir keluar dari neraka jahanam dan yang paling terakhir masuk dalam surga رجل يمشي مرة ويجلس مرة وتصفعه النار مرة seorang yang terkala dia berjalan, terkadang dia tersungkur, terkadang dia dihantam oleh api jahannam sehingga menghitamkan wajahnya falamajawazah, terkala dia selamat dari neraka jahannam, dia utapata inadna makanya pun balik dia teraka baru keluar dari neraka di selamat, kemudian dia berkata tabarokan ladhina jani bingki laku ta'atani allahu syaitan ma'atahu ahadan minal awalin wal akhirin kata dia, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan aku dari kau yang Sungguh Allah telah berikan aku kenikmatan Yang tidak pernah Allah berikan kepada seorang pun Dari zaman dulu sampai terakhir Dari Nabi Adam saya kembali terakhir Saya yang pernah dapat nikmat. Kenapa? Dia merasa nikmat terkira Lepas dari apa teragak? Jahannam Maka Allah mengatakan Ya pulang ibn hafadu huris jannah Baik pulang pergi Aku ada masulah ke dalam surga Maka ini semangat masuk menuju surga Tiba-tiba kata Nabi ilahi Dikayarkan kepada dia Surga sudah penuh Padahal belum Maka dia balik dia katakan ya Rabbi wajah tu ya Allah di mana ya Allah surga penuh kasihan surga penuh ya Allah kata Allah itu hamba jadi kerja pergilah kau dan masuklah dalam surga maka itu masuk dalam surga setelah masuk dalam surga kata Allah baina lakamislah dunia wa sholat ransalia bagi kau di surga khati luasnya luas 10 kali lipat dunia kata dia ketika diberitahu masuk surga dengan khati yang 10 kali lipat dunia dia mengatakan ya Rabbi Atas taksi umi di antara bulan ini. Ya Allah, kau ngejek aku beralih Potuhan yang masa saya dapat surga kepingannya luas sekali. Kau ngejek aku beralih Potuhan yang tidak pantas. Ya. Allah mengatakan aku melakukan apa yang aku kehendaki. Kau salam salam dari kah? Aja naah derjan mansira. Inilah orang yang paling rendah di di surga. Kepingannya berapa? Seku kali petunya. Kalau antum jadi ini pasar apa ni? <tuh> ha? nah, antum jadi Raja Pasar Kebayoran sudah lumayan Belum lagi Raja Kebayoran Belum lagi Raja Indonesia Belum lagi Raja, masih kurang Raja Saudi, bayangkan Nipatnya kaya apa Belum lagi Raja, Raja Dunia Apalagi Raja Sepuluh Dunia Dan aku jangan kata Sepuluh Dunia itu isinya kosongan Cuma burun pasir apa -apa. Isinya kenikmatan dan panorama Panorama yang sangat sangat indah Serta dengan Bidadari di dalam dunia Soalnya Parahnya dari halal tinggalah mati rasulullah. Antuk mau jadi komposer yang okay, berpendad? Mau atau tidak? Ya. Hah? Siapa yang mau kena? Lah? Jadi orang kampung kan? <laughs> Siapa? Siapa yang mau jadi komposer yang berpendad? Mau aja lah. Masalahnya. <laughs> <Pas>, lah, Kemudian <laughs> <laughs> <laughs> kita jadi komuni apa? <laughs> Untuk pede, kan? tidak mau. Padahal beberapa tu masa surga. <laughs> Baik, para hadirin yang dirahmati Allah. Subhanahu wa ini surga tadi. Yang surga berisi dengan berbagai macam kenikmatan. Berisi dengan berbagai macam kenikmatan. Nah, bagaimana ciri-ciri penghuni surga? Ciri-ciri penghuni surga. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat ini. Pertama, orang para penghuni surga adalah orang, -orang yang suka berinfak. Alladziina yunfiquuna fis-saraa'i wal-dharra. Orang orang yang senantiasa dia berinfak. Kalau dia berinfak dalam keadaan lapang, dia berinfak Dalam keadaan sulit, dia ber berinfak Ada orang yang berinfak dalam keadaan lapang saja Ini bukan siri komunis Tapi Allah menghendaki dia berinfak dalam keadaan lapang Dan dia berinfak juga dalam keadaan sulit Dalam keadaan sempit Bukan maksud bukan maksudnya Sama jumlah infaknya Tidak, tentunya berbeda Namun tidak putus meskipun dalam keadaan sulit Kalau dia dalam keadaan Lapang dia berinfak misalnya 100 juta Dalam keadaan sulit bolehlah 100 ribu atau 10 ribu Yang penting infaknya jalan Jalan suruh Orang yang berinfak adalah orang yang yakin Bahawa sinya Allah akan beri balasan Rasulullah SAW bersumpah dan mengatakan Mana kososoda kotong minmar Kata Rasulullah SAW bahawa sinya Sedekah tidak akan mengurangi harta yang sumpah Nabi Rasulullah. SAW. Namun kita ragu Bagaimana mustahilnya kita sudah sedekah nih, sudah kita berkurang. Kata nabi tidak tidak berkurang. terus bagaimana itu urusan Allah. Rasulullah sudah janji dan bersumpah menjamin bahwasanya sedekah dia akan mengurangi harta. Bagaimana tambahnya itu urusan Allah subhanahu wa taala. Dalam hadis ia berada anziqun zikalek oleh anak, anak ada berinfak lama kau akan infak kemana? Anak Allah akan infak? Infak kemana? Olehnya seorang yang tarik diri surga dia berusaha berinfak. Dan dia tahu rasa pelitnya. Karena sifat ini musibah. Musibah. Orang pelit ini musibah. Katanya Rasulullah, "Barangsiapa menyukakan dirinya, fa'ulakatuhumul mughribun." Barang siapa yang meninggalkan sifat pelit, maka dia orang-orang yang beruntung. Dia ada orang-orang ya -orang yang beruntung. Oleh karena itu Salman bin Auf radhiyallahu anhu. Seorang yang sangat kaya raya, dari kenakan pasah harta-harta dan dia terus berinfak, semakin dia berinfak, kalau tak hartanya. Suatu hari Azaman bin A'udhaf di Ka'bah Kemudian dia berdoa Selama Mutaqa, dia mengatakan Allahumakini syurhan nafsi Ya Allah jagalah aku dari sifat pelit Ya Allah jagalah aku dari sifat pelit Selamat to'ab di A'udhaf di A'udhaf Ada seorang Tabi'i yang bilang Dia tidak kenal kerasi, ini orang ini Abdul A'udhaf bin A'udhaf Dia tidak kenal, namun dia heran Orang ini, kenapa dia selalu demikian Allahumakini syurhan nafsi Ya Allah jagalah aku dari sifat pelit Maka tabiin ini menyakai ini orang kulit menyakai Abdul Rahman bin Aw orang kulit makanya berdoa sepejal tidak, tidak, tidak. Tetapi orang paling dermawan Namun dia tidak ingin ada sifat pelit sama sekali dalam dalam dirinya. Meskipun dia sudah berdoa sudah luar biasa. Okay, ya, maknanya menerima asma Kalau anda anda ingin jadi komunis surga paksa diri anda untuk berdiri. Saya tidak menyuruh impak sembuhkan, tidak. Tapi ada yang anda sesikit untuk tabungan anda di akhirat, ya. Kalau anda tidak menghisikan, mana taruhannya? Harta yang anda pakai itu tidak kembali bawa. Yang anda tabungkan, yang anda simpan, itulah yang anda simpan di akhirat. Oleh kerana itu, Aisyah radhiyallahu wa anha membagi-bagi kambing yang disembeli oleh Nabi Sallam, dibagi-bagi kepada tetangga-tetangga kepada orang lain. Setelah itu, Rasulullah Sallam bertanya, Maka siapa minah? Wahai Aisyah, masih adakah dari kambing yang tersisa? Kata Aisyah. Ma minha ilah katipahat. Ya Rasulullah seluruhnya sudah dibagi. Tidak ada yang tersisa. Yang tersisa cuma pundak kambing yang belum dibagi. Kata orang serba bilang bakia puluhah ilah Justru yang, yang disumbangkan seluruhnya itu yang tersisa. Yang belum dibagikan itu yang tidak tersisa. Benar atau tidak? Kalau untuk menyumbang, anda berjasa, itu yang tersisa di akhir atau tidak? Itu yang tersisa. Yang anda tidak sumbangkan, yang tidak anda keluarkan di jalan Allah, itu tidak tersisa. Cukup di dunia untuk rasakan. Antum kumpulkan harta semajah banyaknya. Antum meninggal antum tidak berbuat semulanya. Oleh kerana harta tersebut harus diolah, diabsalukan kepada perkara-perkara yang bermanfaat, Di antaranya disumbangkan yang di Allah Subhanahu Wataala. Antum meninggal harta begitu banyak, itu sudah selesai. Kalau anak-anak antum tidak berbakti repot. Kalau antum berbakti harta tersebut diolah kemudian, ia ya, misalnya dikirimkan pahala untuk antum. Ini Alhamdulillah. Tapi yang kedua, ya, yang kedua ciri-ciri puhuni -ciri surga adalah Al-Kadhi alqadiminal Ghaib iaitu orang-orang yang meredam amarah. Orang-orang yang meredam amarah. Para hadis dan hadras yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kelihatan yang meredam amarah adalah perkara yang spile. Ternyata tidak spile di si Allah Subhanahu Wa Taala. Ternyata meredam amarah merupakan salah satu ciri puhuni surga. Dan dia merupakan akhlak yang sangat mulia. Rasulullah SAW mengatakan, lais al-shadid di surah. Di surah, bukanlah seorang yang kuat adalah orang yang pandai berkulat, pandai berkeras. Inna masyadidumat yang berikutnya, seorang indal gatal. Tetapi orang yang kuat, orang yang kokoh adalah orang yang bisa menahan dirinya terhadap sedang marah. Oleh karenanya, meredakan marah merupakan akhlak yang mulia. Ada seorang sahabat datang menemui mengunjungi dalam hadis yang masyur. Berkatnya Rasulullah A.S. Bahawa Rasulullah beri wasiat kepadaku. Kalau Rasulullah belas tak tak, jangan kau marah. Farad jada, maka dia ulangi lagi dia mengatakan ya Rasulullah Aus ini beri wasiat kepada aku. Karena kan sahabat ini tidak puas dengan wasiat, tapi jangan marah. Dia ingin mencari wasiat yang lebih keren, yang lebih bagus. Maka jawabannya lagi sama, belas tak tak, jangan marah. Dia ulangi lagi, Farad jada meraw. Dia ulangi lagi kali, Ya Rasulullah Aus ini beri wasiat kepada. Kalau Rasulullah jangan marah. Ini wasiat yang pernah ada seorang sahabat minta sampai 3 kali jawabannya tidak berubah, jangan marah, jangan marah, jangan marah dalam berat yang lain, seorang sahabat datang menemui Nabi Alaihi Wasallam. kemudian berkata, ya Rasulullah dunani ala amalin yudhulunil jannah wala walatukfir alaihya, kata ya Rasulullah tunjukkanlah kepada aku untuk amalan yang masukkan aku dalam surga, namun jangan banyak-banyak orang ini ingin masuk surga, dengan beramal tapi tidak boleh amalan yang banyak-banyak, dia ingin amalan yang praktis dalam surga, makanya pesan Rasulullah, tunjukkan kepada aku amal soleh, kalau saya lakukan masuk surga dengan cahatan, jangan banyak-banyak kata Rasulullah SAW toh, jangan marah walaka jannah jangan kau marah kau jangan marah bagaimana surat Allah yang datang mengatakan Ya Rasulullah dulani ala amalin yubara'ihumi mirwadabillah Ya Rasulullah tunjukkan aku satu amalan yang jauhkan aku dari kemurkaan Allah kata Rasulullah SAW toh, jangan marah maka kau akan dijauhkan dari murka Allah S.W.T oleh kain para hadir kita S.W.T sifat mudah dan itu sifat yang yang mulia sifat yang yang mulia dan merupakan salah seorang, seorang masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Padahal Rasulullah memberikan trik-trik ya, supaya kita bisa meredam amarah. Di antara trik-trik tersebut, Rasulullah menjelaskan jika seorang sedang marah, kalau lagi berdiri maka duduk. Kenapa kalau dia lagi marah lagi berdiri banyak piring yang bisa dilemparkan. Banyak pisau yang bisa diambil. Kalau dia duduk tidak teriak, enggak terjangkau. Kalau dia duduk masih mal lagi, maka dia berbaring. Tidur, biar terlupa semua malam. Lihat contoh yang pernah dicontohkan oleh Ali bin Abi Thalib oleh Allah Ali bin Abi Thalib pernah marahan sama Fatimah. Suatu hari Rasulullah SAW datang mengunjungi Fatimah di siang hari bolong dan waktu tersebut sengaja dipilih oleh Nabi, karena biasanya suami ada di rumah. Sekali menyingur anaknya, sekali menyingur menanturnya Ali bin Abi Thalib. Ternyata di siang hari tersebut Ali bin Abi Thalib tidak ada di rumahnya. Maka Rasulullah SAW merasa punya dirasa ini masih ada masalah. Maka Rasulullah SAW tanya kepada putrinya Fatimah. Rasulullah SAW tidak mengatakan Aina zawjuki, di mana suamimu tidak. Rasulullah tidak. Rasulullah SAW juga tidak bertanya mana Ali tidak. Tapi Rasulullah SAW mengatakan Aina Ibnu Ahib di mana putra saudara, Artinya ini menunjukkan kerabat. Kau si Ali itu bukan hanya suamimu, tapi dia juga kerabat kerabatmu. Maka Rasulullah Sallam mana kerabatmu? Agar diingatkan kepada Fatimah. Bahasanya Ali punya dua hak dia sebagai suami dan se dia sebagai apa kerabat. Kerabat disambung sebab apa? Maka Fatimah mengatakan karena begini wabain hushayi falhar jambuk daban kata Fatimah tadi ada sesuatu terjadi antara aku dengan dia kemudian Ali keluar pun dalam kondisi marah. Kemana Ali pergi? Allohu a'lam tetapi dia pergi ke masjid. Kemudian dia tidur di masjid, tidur di masjid. Dia tidak macam macam. Dia datang ke di masjid atau apa? Tidur, menenangkan diri. Tentunya kalau dia sebelum tidur mungkin dia berwudu, mungkin dia sholat apa? Tahiyatul masjid. Ini yang kita persangkakan pada. Ali. Meskipun tidak disebut dalam riwayat, tetapi dia pergi ke masjid dan dia tidur di masjid. Berarti apa? Dia berwudu, kemudian dia sholat jamaat, kemudian dia tidur. Datang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ke masjid cari Ali bin Abi Malik. Kemudian ternyata di tubuh Ali bin Abi Malik banyak pasien. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, Kumi abaturak wahai orang yang ada tanah atau pasir bangunlah. Ali pulang selesai urusan, tidak ada masalah. Dia kali berada di toilet waktu marah-marah. Dia tidak ke mana-mana, tidak ke pasar. Ya, <gif> <gif> dia, dia ke mana? Ke mana Pasar tempat yang paling disukai oleh siapa? Dia tidak. Ibenar tidak? Kenapa? Karena banyak orang kebualan Kabualan itu bahasa Irian, artinya apa? Bahasa Papua suka nipu Banyak orang kebualan di pasar. Pembohong. Orang biasanya beli murah sekali. Apa namanya untungnya sedikit sekarang. Ini mana untungnya? Cuma modalnya diambil. Bukan untungnya banyak. <laughs> kan? Apalagi untuk berdem. Allah demi Allah. Untung cuma sedikit ya. Cuma lima ribu ya. Lima ribu kali lima maksudnya. <tuk> Intinya banyak pembohong di pasaran. Maka yang lain benar betul. Kalau seorang suami sudah marah sama istrinya, begitu tu rumahnya pasti syaitan datang banyak. Ceraikan ya, istrinya Istrimu sudah tua sebab ada expiry. Pokoknya masih banyak kembang-kembang ya. yang belum dipetik. Masih banyak janji-janji saya nanti. Masih banyak kejadian-kejadian yang menjerit <gulis> gaya. Gaya. Gaya. gitu. Tinggal lagi. Saya tanda-tangi, "Sinuruzain menelaba" menceraikan. Nah, Maka Ali bin Abi Thalib pergi ke tempat yang dicintai oleh Allah. Di mana nih? Di masjid yang tidak ada setan. kalau kita pergi ke pasar ketemu teman-teman, cerita, "Om oh, Ali, panas-panas sama teman-teman. Sudah udah cerain aja." Cerita Alhamdulillah masjid tidur. Ini lah emosi, saya saya pulang balik. Kalau Alhamdulillah, kalau emosi, kalau bisa duduk, duduk, kalau enggak bisa tidur. Di antara juga berbuduh. Innal qatufina syakot, ma'inna syaitan khulif ma'inna. Kata Rasulullah SAW, marah itu dari syaitan, dan syaitan tersyait dari api. Maka jika seorang marah, berbuduh berbudu, karena Allah SWT untuk menghilangkan dia ya, emosi dari syaitan. Syaitan ini kita emosi. Kenapa orang sudah emosi terhadap lalih? Siapaan bisa mendikte dia untuk melakukan apa saja? Banyak perkalian, banyak pembunuhan, banyak perceraian gara-gara apa? Marah. Makanya sahabat waktu diberi wasiat untuk tidak marah sampai dia kali mengatakan, "Fa faqartu" Hina, maqalah. Hina, fala Nabi S.W.T. maqal. Jawab itu, anu, qadat yajma u sharqulahu. Maka siapun halunkan. Tadi saya berulang-ulang, jangan marah, jangan marah, jangan marah. Maka saya dapat ternyata kemarahan mengumpulkan segala keburukan, segala keburukan. Banyak lelaki yang menjatuhkan talak tiga pada isteri setuju menyesal. Dan saya sering sekali ditanya, tapi ustaz saya sudah termajur jatuhkan talak tiga. Terkena. Kenapa emosi? Setuju. Dan banyak ada orang istrinya yang menjadikan isterinya menyesal. Kenapa dia waktu menceraikan, dia tidak ber, tidak jernih pikirannya, sedang emosi Sedang kalah, sehingga dia langsung menjadi tugasnya tanpa pikir panjang Saya tidak pernah, saya tidak pernah, yang ada orang datang kepada saya Kecuali satu orang, lainnya tidak ada, lainnya datang kepada saya, Ustaz Saya cerdakan istri saya, semuanya menyesal, tidak ada yang datang, Ustaz, Alhamdulillah Saya sudah cerdakan istri saya, ada, betul-betul tapi kaya ini tidak jadi <tuh> Tapi semuanya orang-orang menyesal Kenapa? Buktikan bahawa asalnya waktu mereka menjeleka Dalam kondisi apa? Masih yang menyesal ya? ya? Sudah terlaki kan? Anak-anak kasihan Tidak bisa lagi kembali kepada istri Isri maji, maji sama dia Cita pertama tidak bisa terlupakan Tapi tidak bisa kembali lagi Yang kasihan siapa? Menderita dia Justru Yang menderita anak-anak lebih menderita Nah maka anak? Oleh karenanya, para karyak dari subhanahu wa ta'ala kalau sedang emosi maka berhudu, Karena emosi dari siapa Di antara wasiat lagi ketika seorang sedang emosi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila ghalib ahadukum falyaskut kalau salah seorang sedang emosi maka diam jangan ngomong diam jangan ngomong tadi perceraian banyak sama suami deh makanya dia mau ngomong jangan ngomong ente kalau mau cerewet kan tunggu tenang dulu lagi marah jangan ngomong ente kalau nasional tidak akan tidak akan bagus istri tidak akan tidak akan mendengar kenapa lagi emosi ada orang ke masjid Sebelum ke masjid, salat subuh bangun istrinya Istri kau bangun salat subuh Kata istrinya, iya iya ya, mas, pergi aja dulu Pergilah dia ke masjid Salat subuh, setelah pulang istrinya masih tidur Dia emosi, rasanya, kamu saya caranya Istrinya tidur, salah atau tidak? Salah, namun dihukum dengan cerit tidak benar. Masa kadang-kadang seperti ini, kemudian Bisa Kenapa dia jadi emosi? Yesinan, emosi jika seorang sedang emosi, jangan berbicara Jangan dengar perkataan dengan orang Kamu luapkan emosimu Jangan, dah, benar Orang sedang emosi itu api sedang menyala, jangan dikeluarkan api tersebut Semakin meledak-ledak, semakin mengerikan Berteriak, biar semakin Siatan semakin masuk dan akan berlanjut pada Pengumpulan dan pengumpulan dan yang lain Kemudian Di antara hal yang bisa membuat seorang Menahan amarah, ingat ayat seperti Walqavimina lgwais Dan orang-orang yang meredam apa? Amarah, Ingat, orang siapa mengundang amarah Allah dijengkan surga. Allah dijengkan surga ada yang bisa dijengkan lebih daripada daripada surga. Saya nak saya masih di universiti Selangor ini di awal tahun ada guru saya marah sama seorang Afrika, marah dia sama seorang Afrika. Maka teman saya Afrika tersebut kerana dimarahin dia maju ke depan kelas, kelas mendatangi guru tersebut kata dia ya Sheikh, what caused the minang Ya Sheikh, akhirnya sihnya menjadi marah disebabkan dari perintah Allah dan perkara-perkara yang Allah amalkan. Dia sudah tadi. Terpaksa diiman. Betul. Sudah jadi iman. Kemudian juga ingat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man kadza ma qaidan wa huwa yaqdilu ala al-yunafizahu. Dia Allah di hari kiamat di atas hatta khalait hingga yukhayyiruhu min ayyi ghurishaa'a. Awak masalahnya di sana. Kalau salah salah barang siapa merasa amarah, pada dia mampu untuk melampiaskannya. Ingat, pada dia mampu untuk melampias, melampiaskannya. Kalau tidak mampu ya, jadi dah ribu puluh orang orang ini jadi tidak berani kelawan ini terpaksa tidak marah. Tapi kita disyarahkan orang yang dia mampu marah dan mampu melampiaskan amarahnya. Namun dia redap kata Allah subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan dia pada hari kiamat Allah panggil dia di depan banyak orang, lalu Allah buat dia memilih bila dari mana saja yang dia sukai. Ini, Pak apa ada diapa, mengandang? Ah, makanya kalau antum lagi Istri lagi marah-marah Bikin antum bikin antum marah sama isi, antum istri Antum bilang, istri, kusah salah istri Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda Barang siap dengan anak marah Akan disuruh pilih bidadari <laughs> Istri kalau marah <laughs> Saya minta saya tidak laku lagi ya Tidak laku Soalnya para hasilnya tersebut Karena jangan menyebutkan Marah-marah, pada malah-marah, pada malah isap Ciri berikutnya kata Allah Subhanahu wa taala wal afi niritas orang-orang yang memaafkan orang lain. Dan sifat ini, sifat memaafkan orang lain adalah sifat yang tidak akan muncul kecuali ketika antum di zona Sifat ini muncul kalau antum di zona ini siapa? Justru Allah menantang antum untuk bisa memaafkan kapan antum di zona Kenapa? Karena kalau orang di zona ini sulit maafkan. Sakitnya di mana? <tuh> Ini makanya kalau sudah sakit, susah untuk dapat maafkan nah Allah tawarkan bahwasannya diantara sifat yang dulia maafkan, kapan takkan kita dilakukan kalau Ustaz kalau kita balas tidak mengapa? kalau yang balas tidak terdosa kalau ente balas yang semisal, tapi ini tidak dapat pahala kalau seorang didolimi ada tiga sikap yang mungkin dia lakukan kalau ada seorang didolimi ada tiga sikap yang mungkin dia lakukan sikap pertama dia balas sebagaimana pendoliman yang dia rasakan Maka dia tidak berdosa Boleh Sikap yang kedua Dia memaafkan Ini paling azal Dan sikap yang ketiga Dia balas lebih daripada Kedolimantan itu Maka dia berdosa Dan Allah sebutkan dalam Al-Quran Tiga sifat ini Kata Allah SWT Dan balasan keburukan Adalah keburukan yang semisanya Barang siapa memaafkan Dan membuat baik Maka pahalani diri Allah dan Allah tidak menyukai orang-orang yang taunin. Yang pertama anda boleh balas. Kalau Allah mengatakan kepada yang lain wahai aku bertumpah, aku begini terima, aku bertumbi. Kalau kalian membalas maka balaslah sebagaimana kalian ditaunin. Walau yang sholat itu berapa kali boleh sholat namun kalau kalian bersabar maka itu lebih baik. Kalau ada orang bilang sama antum wahai pula antung anjing. Kita boleh jawab ente juga anjing, dosa atau tidak? Tidak. Kenapa kita jawab dengan yang semisal? Tapi kalau Anda tambah ini dia NT anjing rabies. Ah ini dosa. Ah. <laughs> Berdosa jadi kan? Berdosa karena dia berkitab lebih daripada yang dia. Boleh bilang NT rabies, Bapak dan Ibu NT dan NT Bapak kan NT itu di semuanya rabies. Ini dosa. Kenapa? Karena kita balas dengan berlebihan. Tapi kalau Anda jawab Anda ada maka selesai. Anda ada kepuasan ada karena bisa balas. Tapi enggak dapat pahala. Dan kebanyakan orang kalau malas diri agar sesuajarnya Seringnya lebih Seringnya apa? Lebih <laughs> Makanya orang, kalau orang orang, misalnya Eh ini pendusta, ini ini, ini Kurang ajar. Tahu kita dengan dia, jatuh dari motor kita Kamu bila, Kuasnya Kita senang kalau dia apa? Celang. Kenapa? Karena kita punya sifat Igin <laughs> balas sendiri daripada Kezoliman yang dia lakukan Padahal darah oleh Allah, Allah yang boleh menyuruh kita balas Selain dengan keadaan kedoliman yang dilakukan kalau kita balas, justru kita yang mendoribin secara tadinya kita didoribin sekarang kembali kita mendoribin nah kalau kita memaafkan kita dapat pahala memang berat, karena ini perkara yang berat maka pahalanya juga berat. ciri pemuli surga ciri pemuli surga maafkan orang orang lain baik-baikin yang berhati-hati yang ya. Kalau antum ditolong orang maka sahabat carilah maafun dari Allah Subhanahu Taala siapa memaafkan maka dia akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala antum punya banyak dosa banyak dosa kepada Allah banyak dosa kepada orang lain. Nah kalau anda maafkan orang lain berarti Allah telah membuka pintu pemaaafan bagi anda. Kata Allah Subhanahu Taala Ya Akuwa Ya Esphahu ada cehipun ayat firman Allahulakul maafkanlah dan berlapanglah dadak kau tidak ingin Allah mengaku ini. Ini dalil barang saya memaafkan dia akan dimaafkan oleh oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan antum kalau memaafkan, antum lebih bahagia. Saya katakan memang kalau orang memulas ada kelesatan tetapi dia memaafkan kelesatan yang lebih indah. Kenapa dia boleh tidur dengan tenang dia jadi konsentrasi untuk beramal soleh dia tidak dia tidak perlu dengar omongan orang. Tapi kalau anda selalu ingat ingin beramal nah, maka anda yang susah. Coba kalau mau tidur kemudian hati kita ini kecil kalau diisi dengan berbagai macam. Dendam, kasihan hati kita. Sebelum tidur ini kurang ajar dong, teman saya kemarin datang kurang ajar ya. Jadi mikir kita mau jalan, ya, kurang, -kurang lagi dendamnya. <tuk> Sampai terkadang kita ribut sama keluarga kita. Ya. Kita kurang ajar. Terkadang aduh itu gimana? Jadi mikir jengkel. Tidak puas kalau belum selesai. Akhirnya apa? Cepat tua. Akhirnya kita strok. Kemudian apa? Meninggal dunia dalam keadaan panas. Tapi kalau anda memaafkan. Konci sudah tak dia tuh malah dia tidak tenang. Sekarang teknologi itu sangatlah. Kalau ada orang sibuk balas duit, sibuk balas, sibuk balas, sibuk balas, sibuk balas, akhirnya tidak sempat sempat juga poligami. Kalau <laughs> habis waktu mengurusin orang, kalau habis waktu apa? Ngurusin orang. Ya Allah, ini berharga. Kalau orang punya masalah saja seluruh dia, dia seluruh dia, dia, dia cinta sama dia, tidak susah tidak sampah. Dia puji sama ente yang baik, biarin saja Hati urusan Allah SWT Memaksa dia sayang sama ente Belum tentu dia mau Ya eh, sudah biarin saja, untuk urusan dia Kita harus ibadah kita baik-baik, perbaiki -baik, Dia mau mengapa cucian ini hanya Mereka yang memaafkan itu Berat, kamu mendatangkan kelejahat Saya pernah ketemu orang, dia suka mengalami Teman saya Dia malam sama teman saya yang baik Kemudian dia doain kejelekan, dia bilang Itu si lah, itu kurang ajar tiranda. Semoga Allah merapatkan dan menyembuhkan keburiannya. Padahal orang itu belum mati. Sudah didoai kalau mati di, di <tuh> sakit dia, dia. Eh, dia. Sudah maafin, sisa -sisa. Dia, dia, boleh, sebentar, surah, ayo, maafkan semasa jengkel boleh dikisahkan selepas maafkan. Poli pikir pikir tidak akan kembali. Apakah ini malam hari kemudian jadi mencitayat? Tidak, sudah, biarkan suda. saja. Legarnya ditantar sifat yang mudah adalah oh, memaafkan. Maka, contoh yang paling indah dalam hal ini Kita bicara tentang hal ini, contohnya banyak sekali Assalamualaikum Maafkan, ya luar, luar biasa Tapi saya ingin dicatakan, seperti saya lupakan Ibu Debiya, rahimahullah Yang punya risalah, judulnya 20 sebab Bukan judulnya, tapi isinya 20 sebab, kenapa kita harus maafkan Dan dia benar-benar memaafkan orang yang berbuat salah Kepada, kepada beliau ya, Rahimahullah Ya sampai-sampai, Ibn Al-Qa'i Dengan kitabnya eh, dalam kitabnya, Madari Tuzalikin menyebutkan, Kala bahu ashabi berkibar perkara sebagian sahabat Ibn Temiyah. Lawadittu anili ashabi ke Ibn Temiyah lia'dai. Saya berangan-angan, bisa berbuat baik terhadap teman-teman saya, sebagaimana baiknya Ibn Temiyah terhadap musuh-musuhnya. Kenapa Ibn Temiyah sering mendoakan musuh-musuhnya untuk baik? Sering mendoakan kebaikan, sering mendoakan ampunan bagi musuh-musuhnya. Sementara kita saja sama teman-teman Jangan doain teman-teman, iya -teman, atau tidak? Saya tanya sama untuk jujur, jujur ya. Coba yang sama-sama di pasar angkatan Yang sama-sama di pasar sini Angkatan, coba Angkatan, kenal Yang kenal, antut kenal sama dia Pernah doain? Pernah, sering? Enggak Doainya, ya Allah Ya Allah, mudinak kau mesti Dia dulu kau <laughs> Saya maksudnya sebagai teman aja, jarang, jarang. Padahal kadang teman dekat, teman mengajin, kita pun jarang berlakarjarinya. Jadi kalau dia mati, sebab ya orang ya mati lagi, ya. cepuk satu hari dua hari biasa pun dah tidak lagi. Bagaimana siapa pandemia seringnya musuh-musuh. Jadi hari ada musuhnya yang suka mengkaper-kaperkan dia meninggal. Maka ibu kain, mahu ibu kain datang kepada pandemia dengan mengucapkan kabar gembira kepada dia. Pabershau saya kabarkan gembira kepada pandemia bahawa si A ini sudah meninggal dunia. Ibn Taimiyah yang bentak saya ke Ibn Temi. Kenapa gembira dengan kematiannya semakin Ibn Temi segera menuju ke rumah musuhnya dan berkata kepada istri dan anak-anak anggap -anak, saya sebagai bapak kalian, apa yang kalian perlukan saya berikan. Cepat <coughs> ada orang berat. Contoh lagi cerita yang disebut tadi ya, Ibn Temi yang baca di usalim. Cerita yang disebut oleh Ibn Qahir. Tahu Ibn Qahir? Penulis tafsir apa? Ibn Qahir. Dalam kitabnya, Al-Bidha wa Nihan. Dia bagaimana Ibn Temi sangat maafkan. Ada seorang sultan, namanya Sultan Ibnu Falaun Sultan Ibnu Falaun ini Punya menteri-menteri Yang beri nama Ibnu Dhani Mereka sering menggabar Ibnu Taimiyah. Maka mereka berpatu untuk bunuh Ibnu Dhani Maka sang raja Dia tidak bunuh Ibnu Taimiyah, hanya dipenjarakan Dipenjarakan namun tidak dibunuh Nah, suatu saat datang Seorang namanya Jason Kier Jason Kier ini menyerang Kerajaan Ibnu Falaun Sultan Ibn Qawon diseram, akhirnya direbut sehingga sananya kaburlah Ibn Qawon, pergi karena dia tak usul dari kerajaan tak kala jasyentir naik tahta menteri-menteri yang mentafir ke ini, mendekat kepada raja yang baru, berkhianat mereka yang mendekat kepada raja yang baru, tak kala mereka gagal dengan raja yang baru, raja Allah Ibn Qawon tahu, dan dia benci, kurang hajar ke menteri-menteri maka dia kumpulkan kekuatan untuk merebut kembali sehingga sananya, dan dia berhasil dia selang lagi, dia nyembut lagi, rambut lagi Waktu dia berasa menjadi raja lagi Menteri-menteri ini kembali lagi sama dia Ini kurang aja, namanya dia jengkel Dia jengkel sekali Maka bagaimana Agar bisa balas orang-orang ini Setelah mereka sedang kumul sama dia Dia bebas ke di hadapan mereka Diplitemiah dikeluarkan dari penjara Maka dia sambut, dia pulit-pulitemiah Di depan mereka supaya mereka jengkel Kemudian dia keluarkan kertas Ini dikeluarkan tempat, di kertas yang tidak kertas di surat kertas kertas itu isinya bang, kertas itu isinya fakta mereka mereka ini bangsi yang terokap dari pandemia. Sekarang bagaimana menurut saya apa yang mereka ini? Subhanallah. Ibu Dewi mengatakan apa itu saya paham orang ini sedang di puncak puncak kemarahan dan ingin bersendang. Kalau ibu Dewi bilang tenggel di penda kenapa kenapa perhiasan semuanya? Kenapa simetri ini ya? Atau kalau dia marah malah dipujui-pujji dia mengatakan jangan wahai Sultan, mereka ini adalah pegawai-pegawai terbaik yang ada. Kalau mereka diusir, mereka dibunuh, siapa penggantinya? Terus saja masih marah, puji-puji sampai akhirnya dimaafkan mereka. Oleh kerana musuh itu Temia mengatakan, "Kami heran dengan Temia. Kami berusaha untuk membunuh dia, kami tidak berasa, Tapi kalau dia mahu untuk bunuh kami, dimafkanlah." Dimaafkan, maafkan. Siapa hatinya seperti ini? Siapa yang sedang bermusuhan dengan temannya kemudian berdoa kepada Allah, ya Allah "Ampunilah si fulan yang telah mencaci maki saya." Saya enggak begitu. Susah Kita ya Allah matikan dia ya Allah <tid> Kita langsung emosi Kalau orang makin Ya Allah Aku tak tahan ya Allah Paling tidak beli pelajaran ya Allah Patahkan kakinya <tid> Ini dia tidak maafkan Dan cerita yang paling menakjub adalah Kisah menurut Al-Baqir Al-Baqir ini, ini, Al -Babri. Al -Babri ini dia, memandang, dia berpendapat boleh Meminta kepada Nabi meskipun Nabi sudah meninggal Ini kesyirikan Minta kepada Nabi, Nabi sudah meninggal ya? boleh Kesyirikan Maka ini Taymiah mengenai sebuah buku jurulunya Al-Rawd, Atisik Rasa Firat Al-Al-Baqir Bukunya sebuah saya punya dua jiri Bantan terhadap Pendapat Al-Baqir Al-Baqir ini jahil saya Ibn Taymiah Suatu hari Ibn Taymiah lagi jalan Maka dia berjalan dengan murid muridnya Lalu mereka mengorok Ibn Taymiah Dipukul Ibn Taymiah sampai tersumpul jatuh Waktu Ibn Taymiah jatuh Datang prajurit-prajurit prajurit negara Kedapatan mereka, mereka pun kabur Waktu mereka kabur Para polis tidak mengejar mereka dipanggil. Jangan mengejar mereka. Jangan kejar mereka. mereka. Kalau kalian mengejar mereka, karena aku saya sudah maafkan mereka. Langsung dari itu juga. Kalau mereka kalian mengejar mereka, karena aku maka saya sudah maafkan mereka. Kalau kalau kesalahan mereka berkaitan dengan hak Allah serahkan kepada Allah. Kalau berkaitan dengan hak saya, saya sudah maafkan mereka. Mereka tidak. Kalian sudah melihat. Demi demi saya sudah sampaikan terserah kalian. Kalau kalian tidak mendengar pada saya, bagaimana mereka tidak mendengar dan mereka menjadikan Al-Bakri sebagai buronan Dicari-cari oleh kerajaan Al-Bakri dia pintar Waktu dia dicari-cari dia sembunyi Di rumahnya Ibn Zainia <laughs> Akhirnya dia lapor kerajaan Membeli syafat agar orang ini dimaafkan. Nah, Siapa rakyatnya Yang ini pernah ada oh, Paling Kenapa dia merasakan kelezatan memaafkan. Nah, Kalau memaafkan Sudah saat ini tak sakit kalau tidak, dia fikir terus pusing, tidak ada penuh, dia fikir kalau dia lebih senang kalau dia pusing. Kalau ada orang yang dicuci makin, dia terlihat pusing, dia terbaik bahagia. Tapi kalau dia cuak, dia setengah mati. Orang ini dimakin mati, Satu dia setengah mati, sangat mampus. Tapi ya. katanya sudah, kalau orang lalui antuk, kalau dimakin antuk, cuakin aja. Kalau ada hak antum yang diambil, akan dikembalikan oleh Allah pada hari yang tidak ada hak yang hilang. Di tanahnya, akhir. Dan itu memang sedih. Contohnya seperti ada seseorang saya tahu, ya, seseorang dia punya tanah. Berapa punya tanah, berapa nyer sudah Tanahnya dicamping sama orang. Orang tersebut, misalnya punya pendudukan Orang tersebut, misalnya punya senjata. Muda tersebut apa? ribut ribu. Ribut ribu tadi apa? Pergi ke pengadilan bayar lagi belum itu dapat dan macam macam. Abis aja, abis aja rezeki Allah masih luas. Dan tidak akan hilang di akhirat kelak pasti Allah kembalikan. La tu'addu al-huquq ila ahliha yauma al-qiyamah. Kata Allah s.a.w seluruh hak hak akan dikembalikan pada hari kiamat. Itu datang. Kalau ada di makmum-makmum ini hidayah ini tentu bersedekah alhamdulillah. Ada orang hina saya berteja transfer kebaikannya kepada saya selesai. Semoga Allah maafkan dia. Ustaz manusia. Kalau dia pikir tidak ada akibatnya. Kalau dia ingin selamat dari perkataan orang itu orang gila. Kata Ibn Hazim rahimahullah siapa yang ingin selamat dari perkataan celaka manusia dia orang gila. Tak mungkin seorang selamat dari cercaan orang lain. Ya. Ente baik orang yang murk celanya. Jangan terkejut. Allah Subhanahu Wa Taala tidak selamat dari cercaan makhluk ciptaannya. Orang-orang Yahudi mengatakan Allah, Allah orang -orang Yahudi berkata, fakir, Ya Allah maghluula. Allah tangan yang terbelun. Orang-orang Yahudi berkata Inna Allah Fakir, minalasminya Allah hisil kami yang kaya. Ini yang bilang siapa orang. Yahudi Orang Yahudi mengatakan Allah capek pada hari Sabtu Ciptakan hari dan bumi enam hari Hari ketujuh Allah istirahat karena capek Allah bantah wa mamah salam Kami tidak pernah capek Bagaimana Tuhan di bina Allah Capek Kalau kita jangankan kita Tuhan Seadanya kita malai kan langsung kita kirim petir Kurang ajarin Sudah saya ciptakan kamu Tapi Allah tidak Allah kasih Uzzur dan Allah Mengirimkan Rasul untuk mendakwahi mereka Allah saja pencipta alam semesta ini tidak selamat dari cercaan makhluk yang sangat hina dan rendah. Nabi Muhammad SAW, manusia paling mulia yang pernah ada di alam semesta, yang pintu surga tidak akan terbuka kecuali eh, yang etuknya siapa? Rasulullah SAW. Semua hadir dulu yang etuknya siapa? Rasulullah. Tidak selamat dari cercaan. Dikatakan orang gila, dikatakan dukun, dikatakan penyihir, dikatakan apa? E Pengikut hawa nafsu zaman sekarang, lima ratus. Apa Muhammad istrinya zaman sembilan pengikut hawa nafsu. Orang menghina Rasulullah SAW. Antum dai, dai saya tidak pernah dikatakan tidak ada saya tidak ada dikatakan penyihir, dikatakan dukun. Nah, kalau dikatakan mendusta, ya mungkin dikatakan dai cari dunia mungkin ya. Tapi dai dikatakan penyihir, dukun, ya. Artinya dai teman-teman ada yang sampai pada tingkatan seperti itu. Nah, kalau Allah tidak selamat, tapi tidak selamat para ulama tidak selamat, entah ingin selamat dari. Cercaan, maka orang yang mengharapkan tidak dimusyir oleh manusia itu hanya orang orang kina. Oleh kerana siapa? Jangan mengurus, yang menggubris, yang menggubris. Kata Syaikh Abdul Manan Saleh Sa'di, seorang tatkala dikatakan oleh orang lain, dia tidak akan mendapatkan kemudaratan kecuali sejauh mana sekadar mana dia gubris itu cercaan orang. Semakin dia tidak gubris, semakin dia bahagia Semakin dia kumuri semakin banyak kemudaratannya akan sampai pada pada dia. Sinti dia tersibukkan untuk membalas, tersibukkan untuk pusing banyak masalah masalah yang kini terlalikan. Lupa mengurus anak, lupa mengurus istri dan macam-macam. Oleh karenanya, ketika anda di zolimi ada satu sifat yang merupakan sifat kumuri surga itu apa? Maaf, maafkan. Memang sakit, memang berat, tapi barang siapa yang melakukannya maka dia akan termasuk dari kumuri surga. Sudah ni satu ya. Terakhir ya, sifat terakhir kata Allah Subhanahu Wa Taala, <tuh> Waladina idafa alufahisha dan allahurumuzammakaruba. Dan orang-orang yang tak kalah mereka melakukan perbuatan keji fahisha. Fahisha itu dititahkan kepada zina atau semisalnya. Barangsiapa melakukan zina atau semisalnya, kemudian dia ingat kepada Allah dan faskaku dan bersegera minta ampun. Maka ini ciri kaum surga. Maka di antara dua syarat Allah Allah tidak pernah kasih syarat siapa masuk surga tidak boleh berdosa. Ini tidak ada syarat begini. Ini syarat batil tidak ada. Allah tidak pernah beri syarat begini. Allah tidak pernah beri syarat kalau masuk surga tidak boleh berdosa tidak ada. Bahkan Allah tidak pernah beri syarat siapa masuk surga tidak boleh dosa besar. Itu juga tidak ada. Ustaz orang dosa besar, besar boleh masuk surga. Boleh kalau dia segera bertobat kepada Allah SWT. Ustaz, saya pernah berzina. Woi, alhamdulillah. Apakah saya berharap bisa kalau saya tidak bertobat? Ia dalam ayat Allah mengatakan: "Wahdilah ini adalah Fa'ruqaij. Orang-orang tak telah berzina dan semisanya dia mohon ampun langsung kepada Allah. Yang jadi masalah dia berzina dia tidak tidak bertobat-tobat, atau mati dalam kondisi berzina, mati dalam kondisi belum bertobat. Ini yang jadi masalah. Tapi kuliah saya bertobat, bertobat kepada Allah meninggal dunia maka Allah terima tobatnya. Doa sahaja sesat apapun Allah akan maafkan Selama seorang kembali kepada Allah Subhanahu Watahu. Sebesar apapun Ada orang tanya sama saya Ustaz Kalau kita ingat Kalau kita pernah berzinah Jangan cerita sama orang Haram Tidak boleh Jangan panggil saya dulu berzinah Jangan jari Meskipun cerita masalah Jangan cerita, Itu ayat harus ditutup Jangan cerita, jari-jari Apalagi Kalau kita mau tanya sama orang Pakai kata-kata Orang ketiga Ustaz Ada orang begini-begini Jangan bilang Ustaz saya begini Jangan Ada orang datang Saya Ustaz Lepas Saya di Ustaz saya waktu SD kelas empat saya mononis. Jangan bilang ya, saya. Bila orang lain ini bikin malu. saya tidak foto dia. Tidak usah gitu ya. Ini penyalahsanaan nama. Usah kita seperti itu. Itu aib. Bilang aja bukan hukum orang kalau seperti ini, Ustaz Ya sudah. Dengan wajah tempat tidak bersalah. Ada yang tanya. Salam saya Ustad. Ustad bagaimana hukum kalau hukum bersinar, Ustaz Saya bilanglah. Sudah bertobat dia. Ya? Kalau bertobat dia maka. Besar tu dimana keduakan desa. Orang Allah pun dosanya kulia bertobat kepada Allah. Allah punya tadi Allah mengatakan kulia ibadil dari asrafu ala akusi oleh orang-orang yang katakan kepada Ghanuru, yang takこんにちは, <PM danSure> Allah yang tanggulang orang asyik bela takkan tu lemah makin jangan terharir amat Allah subhanahu wa taala. Ada seorang bertemu dengan Ustaz ini ini nyata ini bertemu Ustaz Ustaz itu cerita saya langsung sama saya. Ustaz beberapa orang ini datang kepada saya Ustaz Kemudian dia mengatakan, Ustaz saya ini Melakukan zina Apakah saya sudah bertobat? Apakah Allah akan Mengampuni dosa saya? Kata Ustaz iya Allah ampuni kalau kau sudah bertobat Tapi saya tidak puas Ustaz Saya ingin cerita, jangan cerita kata Ustaz Allah oh, ampuni Enggak Ustaz, saya tidak serap kecuali saya cerita Ustaz tidak, benar Ustaz, enggak Ustaz Saya belum percaya kalau Allah hampat Ampuni, saya cerita dulu Kata Ustaz, yaudah cerita Karena dia ingin Ustaz, Ustaz gak apa? Aku dah jadi layak Kata dari Ustaz saya berzina dengan si Kulana Si Kulana ini Ustaznya kenal Kata Ustaz kurang aja yang dia ya. <laughs> Allah maafkan saya tidak Bagi kaya malah ini ada subhanahu wa Tidak pernah syarat memusulkan dia boleh berdosa Orang berdosa seperti dia, kira -kira dia Bahkan meskipun dia dosa besar Namun syarat maaf kalau dia berdosa Langsung dia bertobat Bagaimana Allah subhanahu Jangan pernah menerobat Ibn Uqai menjelaskan, menurut tuwabat itu dosa tersendiri. Dosa tersendiri. Mengerikan kalau anda meninggal sempat bertobat kepada Allah. Oleh kami istighfar dan tobat itu tugas siapa saja, semua orang bukan hanya tugas pelaku maksiat. Kita-kita yang sering ke masjid pun sering harus sering beristighfar. Karena banyak dosa yang tidak bisa kita hindari. Kalau kita bicara dosa matahnya setengah bagus kita. Karena banyak yang tadi, apalagi yang memulakan apa? Apa yang canggih, ya? Ya ada internet Kalau habis jadulah belah selamat Nggak ada cuma nomor-nomor Itu kalau habis jadulah Facebook dan macam-macamnya Terima pertemanan sama cewek-cewek dan macam-macamnya ya, Berfantasi dan macam-macamnya ya, banyak ya, banyak masyarakatnya Ini istighfar Ingat kata Aisyah berada di Wattah Dan disebutnya hadisnya di hadis saw saya Tu, bariman wajah dan bisahribasi istighfar Sungguh beruntung Orang yang mendapat di dalam catatan amalnya Banyak istighfar Banyak istighfar Kata Allah SWT Udala ikan jadulah ya. Gula ikhijazah umat bukak kita tidak membeli wajan itu untuk jenazah itu untuk jirim minta silakan hal kali ini Allah wahai yang maha juru maha pilih inilah orang-orang yang mereka mendapatkan balasan bagi mereka adalah ampunan dari Allah dan surga yang mengalir dalamnya sungai-sungai dan sungguh indah balasan bagi orang-orang yang beramal sungguh indah balasan bagi orang yang yang beramal semoga kita semua termasuk dari pemuli surga sebagaimana Allah membutahkan kita di masjid ini semoga Allah bulan kita juga di di surga bersama istri istri kita yang kita cintai bersama orang tua kita dan bersama anak anak yang kita sayangi demikian saja kawan yang bertanya saya persilakan masih ada waktu sepuluh menit ya silakan pak gimana gimana pak Antara teman teman marah terus artinya tidak terima sholatnya puasanya apa dia saling-saling bermusuhan. Ya, yang kedua hmm. masalah uh, cepat istighfar. Uh, mengenai uh, pertama, dua pertanyaan pertanyaan pertama. Kalau ada dua orang saling bermarahan, katanya tidak diterima solatnya, tidak diterima puasanya. Ada hadis yang seperti itu mengancam. Rasulullah SAW mengatakan: "Falsatun la". Turfaulahum salatul Fauqalah usiru ushim. Ada tiga golongan yang Allah tidak akan angkat, tidak akan mengangkat salat mereka di atas kepala mereka. Shikrun. Meskipun sejengkal tidak akan diangkat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah mengatakan ilahiya salim kalim taib walamul salim, ia faham dalam Al mengatakan kepada Allah, perkataan-perkataan ini tidak boleh angkat dan amal solat Allah angkat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. diterima. Nah, ada tiga golongan yang salat mereka tidak akan diangkat lagi dari satu jengkal dari kepala Kata Nabi Rasulullah. Rojunun amma kauman wahomlahukalrimu seorang yang jadi imam padahal lat semuanya benci sama dia sudah tahu solanya jelek ni jadi imam <problemas centres> atau akhirnya berkurang tak suka dia jadi imam tapi dia pergi terus terus yang kedua rojunun apa timroatun baca doa zaujah aliha safir au kamfalah kata rasulullah yang kedua perempuan tidur dalam kondisi suaminya marah tidak diterima maaf soalannya dan yang ketiga Al-Mutasawwinan kata Rasulullah dua orang yang saling memboikot, ikat ketemu melemas ketemu melemas. yang menyedihkan terkadang kakak dan adik banyak kan seperti ini kakak dan adik ribut yang ketemu itu parah juga pernah anak dan ibu ribut anaknya nama malam makanya dia bilang ibu saya dirhaka kepada saya <laughs> boleh sekarang keluar <laughs> kenyataan dia padahal dia udah ngaji pikir emosi karena emosi di dalam ibu yang duraka sama saya. Ikutan mengatakan jadi baru balas, kepada kepada sebesar berlaku kepada apa namanya anak Ini tadi. Tapi hadisnya subhanahu wa ta'ala ini dalam hadis yang ada Rasulullah mengatakan dibuka pintu-pintu jannah كل يوم الاثنين والخميس. Fa yudkhalu la yushriku billahi Setiap hari Senin dan Kamis Allah membuka pintu surga. Maka Allah berikan ampunan pada setiap hamba yang tidak bertawakal kepada Allah. Ilahuji man kana baina huwa baina akhi gishahna, fayqal an diru hadayi an diru hadayi an diru hadayi Kata Allah subhanahu wa taala maka berilah diambilah ampunan kepada seluruh orang yang tidak pernah berbuat ciri setiap hari Isnin hari Kems, kecuali seorang yang punya permusuhan sama saudaranya maka Allah mengatakan tunda pengampunan kepada dua orang ini, tundalah ampunan bagi dua orang ini sampai dua orang ini apa? aku kembali. Lagarnya, mengerikan yang permusuhan itu jelek, musanjirah. Maka sudahnya kita maafkan, kita maafkan sakit hati kita, kita maafkan. Kalau kita sudah maafkan, tidak tidak mesti kita harus berteman lagi terus sama dia. Misalnya, kalau ya sudah saya maafkan, kalau tidak mesti kita ketemu. Kalau kita ketemu kita tahu dia ini bikin masalah terus ya, udah nggak usah ditemani. Jangan jadi teman. tapi kita maafkan, lupakan, ya, maafkan. Kita mau salam, tapi tidak usah ngobrol-ngobrol. Salam sebentar, kemudian tidak perlu dekat. Kenapa orang ini cuma bikin problem. Tapi yang penting hati kita apa, lapang. Adapun yang kedua. Tentang lapan istighfar, lapan istighfar banyaknya. Astagfirullahaladzim, wa'atuhu ilaih, astagfirullahaladzim, Rabbimu firli banyak. Dia katanya, sayidul istighfar. Allahumma anna rabila ilah yalan, alaqtani wa'ana, abduh, dan seterusnya. Ini sayidul istighfar. Jadi, istighfar Alhamdulillah, yang paling penting, lapan banyak, yang paling penting, penghayatan. Dan yang paling apa? Penghayatan. Astagfirullahaladzim. Kalau di... Madinah tu banyak kita lagi didirip ada, ada ada apa namanya tempelan gitu timlat dakwah ekop dakwah eukal dakwah ik berdisiplin kudumin titik-titik madinah disiplin sambil didirip dia teringat asalulah astagfirullah Di jalan jadi tulisan uskurullah ya Di jalan jalan kita lagi sapa ada tulisan apa asalulah asalulah jadi kita terlihat itu kalau di Abu Salih tu halnya di situ kita lagi jalan tau ada orang sering kita lihat orang Salat di di pinggir jalan, sering itu sudah pemandangan yang Biasa, kondisi sholat di jalan itu Sudah? Sudah jadi biasa Di sini, pemandangan diri kita, masalah oh, itu malu Tidak ada temannya <laughs> Di sana mau dibanggara, di mana orang apa? Kan? Sholat, sudah biasa itu Kita ingin, negara kita juga Seperti? seperti. Jadi orang selalu ingat Allah Setiap istighfar, selalu terallahu Ya Allah, Allah hidup, setiap istighfar Kita ucapkan, benar-benar dari hati yang paling dalam. Oh, maafkan selalu selalu selalu kita Yang penting apa? penghayatan Jangan istighfar waktu lagi ramai-ramai saja Astagfirullahaladzim Kami-ramai ramai Astagfirullahaladzim Keluar tidak istighfar lagi Kita ingin istighfar Berhati-hati Di masjid atau di luar masjid Di mana saja kita beristighfar Jangan tunggu kumpul-kumpul dulu Baru bikin baduan suara Baru beristighfar Dan harus dihati-hati Karena saya lihat ada orang Saya lihat ada di televisi Nyanyi sambil berisifat. Rambutnya merah, saya bilang, astagfirullahaladzim. Rambutnya hijau, istifat dari atas seperti itu. Bermuda tasyafu di kawasan masyarakat yang mereka beribadah dengan bermusik-musikah. Walau untuk kasus yang paling ingin kita lihat video klip, walau katanya acara halal bihalal. Anda mungkin sudah lihat di video klip tersebar yang orang meninggal lagi nyanyi bersama. Acara halal bihalal, jokit-jokit terus lagi nyanyi ya apa yang dia maksud tadi. Baik, ada yang bertanya? Yang tua-tua dulu. Yang tua-tua tadi saya kan masih insyaallah lagi panjang umur. Yang tua sudah antum. Sudah kan? Antum Pak. Antum juga ingat. Ya silakan. Antum lebih tua kan? Mau silakan. Dari. Yang pertama, Bapak ini mendengar riwayat Saya mendengar, saya mendengar Ini ada riwayat tersebut, gabungan dari dua riwayat Atau mungkin Ustaznya nyampaikan Sehingga dua riwayat digabung Jadi ada riwayat tentang sahabat yang Tidak pernah hasad, riwayat ini dalam Milih Ustaz, Imam Ahmad, dan sahabatnya hasad Ada pun riwayat sebenarnya dom Domdom atau Abu Domdom, yang sebelum dia, dia Mengatakan, saya maafkan sendiri, riwayatnya lemah Hadis ini yang dua riwayatnya apa? Lemah, tapi yang pertama hadisnya Sofet, ya Asal Hasan, dia yang Surah Ahmad itu seorang yang kata Rasulullah dia keluar dari Rasulullah, dia perlu Ali kemulrajulun alijana lewat sekarang kemunisurga. Besoknya dia muncul. Rasulullah akan lewat sebentar lagi kemunisurga. Orang itu lewat lagi, orang yang sama. Hari ketiga Rasulullah mengatakan dia alaikumun Ali kemulad, rasulun alijana. Sekarang akan muncul kemunisurga. Yang itu orang itu juga. Maka Abdullah bin Abbas berasal dari Allahumma penasaran, mengapa dikatakan kemunisurga? Nabi dia pun ikut dia perlahan-lahan -poh mengatakan saya tidak masalah saudara saya maka saya ingin tidur di rumah saya silahkan di rumah saya maka dia teriti Lima di malam hari apa sih ibadahnya ternyata dia waktu dia tidur-tidur cuma waktu dia terjaga di malam hari dia berzikir kepada Allah kemudian tidur lagi kemudian sampai subuh tidak ada sholat malam siangnya tidak puasa mantap kayak kita kan pembunyai <laughs> <tuh> syurga tidak sholat malam tidak dapat puasa hari kedua dicek sama saja. malamnya tidak sholat malam siangnya tidak puasa sunnah hari ketiga di cek juga malah dia tidak puasa tidak salah malam siangnya tidak puasa sunnah sama dengan kita sih no? <laughs> sama <laughs> <laughs> maka orang ini pun dia pun mengaku kata Tuhan Alhamdulillah pasti pun mengaku tidak-tidaknya tidak, dia ada masalah sama bapak saya tapi Rasulullah haram mengatakan kau maka suruh saya akan lihat kali apa yang kau lakukan kata dia "Apa? tidak ada yang aku lakukan apa yang kau lihat maka dia pun pergi tidak ada sebaiknya dia <coughs> Maka ketika dengan Rasulullah ketika dipanggil Fulan sembah. Ada kata saya tidak pernah hasad terhadap nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Tidak pernah dia orang Alhamdulillah senang itu senang. Tidak pernah dia tidak pernah Allah tak senang pasti dia pasti tidak Ya, maka itulah ngomong dia masuk dalam apa? Surga Allah Subhanahu wa taala. Dan itu berat. Kebanyakan orang surga nya hasad tak boleh sama beda. Iya betul. Ya barang dia jual sama ni di, satu aku yang tunggal aku aja yang tidak sakit nanti. Baik, yang kedua tobat apa yang Allah ampuni tobat yang diampuni oleh Allah jika melalui tiga persyaratan. Jika tobat tersebut dosa tersebut kita dengan Allah yang pertama dia tinggalkan dosa tersebut ketika dia sedang bertobat. Yang kedua dia menyesal perbuatannya dan yang ketiga dia bertekad untuk tidak kembali. Kalau tiga ini terpenuhi maka dia ampuni dosanya meskipun nanti dia kembali. Tetapi ingat, waktu dia berkata-kata diperdekat Ya Allah sudah tidak akan kembali Tapi kalau dalam artinya, ya Allah Nanti bulan depan saya kembali lagi kan? <tid> Tidak diterima Seperti orang lain berkata-kata bulan amatah Berhenti minum bir, berhenti nampak-nampak warna Berhenti berjudi Tunggu sawat, tunggu lelah Ini ya, tidak diterima oleh Allah, kenapa dia Berhenti niat untuk kembali Kembali lagi Kecuali kalau dosanya berkaitan dengan orang lain Apakah orang lain tidak harus dikembalikan Contohnya dia mencuri mobil orang Maka dia harus kembalikan Jangan biasa juga bertopat sambil bawa mobil orang, sahabat Allah, sahabat Allah Tapi mobil orang dibawa terus Dan diterima Hal terimakasih kembalikan kepada Seminim Saya tidak punya pertanyaan Saya suka hasil hati-hati oleh orang Maksudnya untuk sosial Memangkan kembali Tapi dia selalu balik saya. Apa sih kalau uh, Kalau bukan kelamin di surga gitu? karena banyak kayak gue, untuk keuntungan seorang nabi terus gitu bahkan sampai kapan kita masih di lalu misalnya yang dua saat, itu banyak waktu ketika di surga tidak ada kita sebagai rasulullah. tapi waktu rasulullah pernikah, dia bertemu dengan para nabi nabi di sana. dan rasulullah pun melihat kerakat itu banyak pemulihnya. itu gimana bahkan kerakat juga mulai. iya yang kedua, jadi rasulullah saw disebutkan ketika beliau di surau beliau bertemu dengan para nabi di langit langit yang ya, ya. sedikit teman para nabi bukan di surga tapi ya. di mana di langit langit. Jadi Allah menghadirkan kelompok rup mereka untuk bertemu dengan nabi sebelum bertemu dengan Allah swt. Ada. Adapun apa yang Rasulullah saw lihat, ada menguni surga, menguni neraka itu Rasulullah saw diperlihatkan masa depan. Diperlihatkan masa masa depan. Ya. Faham. Seperti Rasulullah saw melihat bila di surga. Ia, ya. bila dia masih hidup tidak. Ia. Jadi Rasulullah saw mendengar. Tata-tata kiri lau, berarti ada di lau, tetap pakai jalan sendiri. Tentang ada di lau, tetap ada di surga Faham, itu berarti Masa, dan, dan maka bilangnya masih Masih ada, Paham? Itu adalah masa masa depan, karena Siksaan di neraka atau di surga Atau nikmat di surga nanti setelah hari Hari kiamat, seperti Allah boleh Firmat tentang, tentang Fir'aun Kata Allah, an-nar dan surat Allah Firmat al-Mu'min, an-naru yu'rabuna alaiha Bulun u'asyiyah, wa yawmat hafu Musa'atu adha khiru ala Fir'aun asyad ala Sungguhnya mereka itu ditampakkan kepada Fir'aun dan bala tentaranya di sisi Alam Barzan. Wajah mata Musa. Anatipat hari kiamat kata Allah. Ada suruh arah Firawn nak Masukkanlah Fir'aun dan bala tentaranya kepada adat yang lebih pedi. Faham? Berarti adat yang lebih pedi, adat makan nanti, khabar? Dan kalau hari kiamat, ya, sekarang belum macam. Pertanyaan terakhir tadi tentang wajah mata. Kenapa? Kalau kita di surga dapat apa? Yang dalam ayat semua pernah lagi -ir lagi. Kita bilang uh, semuanya, jadi Semuanya dapat nikmatan. Ya, ya Allah mengatakan apa namanya dalam waman, apa? Waman, uh, waman amil salih min darilauunza wahyu mukmin faulaiq yadukulna jannah yurzaquna fiha biqoyrihisan. Kata Allah subhanahu wa taala orang sambur amat soleh, laki-laki maupun perempuan, maka semuanya akan diberikan apa nikmat surga yang tidak ada batasannya. Jadi yang masuk surga laki-laki dan perempuan. Dan banyak kalimat yang sama dirasakan oleh laki-laki dan perempuan, seperti sama-sama bisa minum khamar surga, sama-sama bisa memakai kain sutra di surga, sama-sama bangunannya mendapatkan bau bangunan dari emas dan perak pada hari kiamat. Cuma di sini mereka terpasang kalau saya diadani. Lah di sini juga kita di madu Anti di madu sekarang kenapa? Anti di madu sekarang kedok anti di madu sekarang kenapa? Saya malu. Cemburu. Cemburu itu nanti hilang ada orang pada lihat. Tak, sebelum Allah subhanahuwataala sebelum itu akan dihilang. Di Orang Allah subhanahuwataala tidak ada sedih, tidak ada, tidak ada susah. Di, di dunia ini kehidupan, apapun pasti ada sedihnya, pasti ada gelisahnya, pasti ada khawatirnya pasti ada galauannya. Tidak ada yang kehidupan tanpa kesedihan sama sekali. Wanita di dunia, kalau Allah subhanahuwataala ya kata Allah, wa aswajumu torhah. Allah sediakan bagi para laki istri-istri yang disucikan. Kata pak ulama disucikan luar dan dalam luarnya disucikan wanita mau surga enggak ada haidnya enggak ada nifasnya dibersihkan oleh Allah sekarang dia lahir nifas tapi dia disuruh akan dibersihkan tidak semua laki juga demikian tidak ada kencingnya tidak ada kotorannya wanita pun demikian, tidak ada haidnya tidak nifasnya tidak kotoran kotorannya tidak ada kencingnya tidak ada imusnya, tidak ada upilnya Tidak ada kotoran telinganya tidak ada boketeknya ada. makanya sahabat mengatakan inna rajulan min ahli jannah Layu anakku al-Haurah, sebenarnya sakti darah yang manusia wadah manusia. Sungguh seorang lagi pemeni surga akan memeluk istrinya di surga. Dan tidak dari 70 tahun dia tidak di bosan. Dia belum berbahagia. Tujuh puluh tahun. Siapa? Ismi Harun. Semalam bercahaya. Kalau masih di dunia dua hari perlu berapa? Mampus. <coughs> dia perlu berbagai macam haron. Nah ibu-ibu yang solehah, kalau masuk suri akan dibersihkan oleh Allah subhanahuwataala. Tidak seperti sekarang model yang seadanya. Akan dijadikan lebih indah, lebih mempesona Dia akan menjadi ratunya berat, pidadanya Baik Kemudian yang kedua Allah akan menghapuskan Bagian dalamnya Allah Dibersihkan Tidak ada di sana Kedongkolan, kejengkeran, marah-marah Mencak-mencak, tidak ada. Kalau di dunia ya Di dunia Namanya istri pasti membelumah-belumah Ya mem mem saya kembali ke situanya, saya bilang, siapa yang istrinya tidak pernah memenuhi, saya kasih iPhone buat dia Antum ada istri yang tidak pernah memenuhi Saya sudah, saya belum kawin, sudah kawin, saya sudah jadi, tidak namanya wanita yang ngomel. Jadi, diberikan Allah ciptakan di namanya kekhidmatan di dunia, pasti ada kekurangan. Sebagaimana perempuan menjadi kekurangan dalam dunia, kekurangan. Nah, kalau itu tidak mengusur, tidak akan dibersihkan segala itu. Tidak ada di ngomel-ngomel di akhirat. Maka jangan salah persepsi. Ada orang pernah kirim surat sama saya, bertanya, tidak mustah, saya ingin mengusur, tapi saya tidak mau ajak istri saya. <laughs> salah, mislimu har tidak akan ngomel-ngomel terhadir. Tetapi kalau dia pun ada beda dari dia santai-santai aja. Allah akan sibukkan dia dengan kenikmatan yang lain. Jangan banyak kenikmatan di berhubungan Tadi banyak kenikmatan di dalam. Kenikmatan yang kata Allah swt ada tulihin bah dia solih. Kamu siapkan bagi hamba-hamba kamu kenikmatan di surga. Malah Ma yang rohah kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata mereka. Walau uzun semihat kenikmatan yang tidak pernah didengar oleh telinga mereka. Mereka. Walau sahaja Allah kalau bebas mereka tidak pernah terbentuk dalam hadis mereka. Demikian para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Kajian kita Pada siang hari ini semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita Dan semoga Allah menjadikan pertemuan kita sebagai pemberat amalan kebajikan kita di akhirat kelak dan memasukkan kita ke dalam surga-Nya bersama isi-isi kita yang saleh dan juga orang tua kita. Amin nah, ya rabbal alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.